так говорив Антіной, і подобалося їм його мова. Воду окличники стали на руки тоді їм зливати, понаповняли кратери питвом юнаки аж по вінця і між всіма розділили, по келихах рівно розливши. По й самі вони випили, скільки хотіли. Тут, замишляючи хитрість, сказав Одісей велемудрий. Слухайте, Боже женихи, володарки славетної, маю те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає. А особливо тебе, Еврімаху, і тебе, Антіною, богоподібний, благаю, подав би ти слушну пораду, лук залишити сьогодні, на волю богів це поклавши. Завтра ж нам, Бог, перемогу. Пошле, кому забажає. Дайте ж на лук мені гладко обточений, щоб перед вами спробувати руки і міць свою міг'я. Чи є ще в мене сила, що мав я раніше, колись, у гнучких своїх м'язах? Чи змарнували її недоля моя і блукання? Так він сказав. Жини обуренням всі запалали з страху, що справді він зможе обточений лук натягнути. Лаять чужинця почав Антіной і на нього кричати. «Ох, приблудо нещасний, ти розуму зовсім позбувся. Мало тобі, що на учті спокійно між нас благородних ти ось сидиш» і їси безборонно, і наші розмови, і бесіди слухаєш тут, адже досі ніхто із чужинців, а з особливо, не слухав ще наші розмови. Ми до солодким вином одурманене йти, воно шкодить кожному, хто його п'є, на всю пельку, не знаючи мір. Славному Еврітіону Кентаврові, як до лапітів, та до відважного духом вождя їх прибув Пірітоя, шкоди воно ж завдало, вином затуманивши розум, бешкиту в буйстві на кою він в домі того Пірітоя. Гнівом охоплені з місць своїх разом схопились герої, витягли разом за двері його і нещадною міддю вуха і ніс відтяли. А він, одурманений зовсім, так і пішов з божевіллям в своєму безумному серці. От між людей і кентаврів відтоді пішла ворожнеча. Перший же лиха собі і завдав він, вином тоді впившись. Попереджаю й тебе, пробіду я велику, якщо ти лук натягатимеш тут. Співчуття ти ні в кого не знайдеш в нашій країні, коли ми тебе вклюємо. Кораблі чорнобокім насуходіл, до ехета державця губителя смертних вирядим. А відтіля вже рятунку нема, тож спокійно пий і не дуже спіши з молодими в змагання вступати. Мовить, озвавшись до нього, тоді пенелопа розумна. Ні, антіною, було б таки несправедливо і негарно. Кривдить гостей телемаха, що в дім цей до нього приходять. Справді ти думав, що знайде цей гість у руках своїх силу, лук одісею як слід натягнуть і, поклавшись на неї, в дім свій мене поведе і візьме собі за дружину? Сам в глибині свого серця надії він цеї не має, Отже, нема чого вам своєю журитись душею. Далі учтуйте собі. З нічого нічого й не вийде.